Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa salatu wassalamu ala ashfafil anbiya'i wa nama russaleen Nabi'i Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yamuddin wa ba'd Kifahalukum ya akhwan Alhamdulillah wa khair mashaAllah Dan kifahaluk ala ikhwanah fil bayt Bagaimana kabar ya akhwan di rumah semua Insyaallah kita semua berada dalam kesehatan berada dalam hidayah dan terus istiqamah dalam memegang teguh agama Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wa akhwat, pada malam ini kita sudah sampai di ad-darsus sabi' ah. ad-darsus sabi'. Ah. Baik, alaan sekarang kita nadkhul fi Uh, tamarin Tamarin latihan-latihan. Akan tadi sebelum kita masuk ke latihan uh, Sepertinya Minal mustahsan Anuraji an ad-dars awalan Sebaiknya kita mengulang pelajaran terlebih dahulu Dari ad-darsus Dari bagian pertama Untuk melihat halaman Samaniyatun wa Samaniyatun wa 38 Dicetakan kedua Halaman 39 Dicetakan yang terbaru Antum, ikhwan dan akhwad yang Mendapatkan buku Cetakan terbaru dari Duru Sunlogatul Arabiya ini Antum bisa lihat Ad-Darsus Sabe' di halaman Pisa'atun Wa Thalathun 39 Baik Hai ikhwan, merajak Sama-sama kita merajak Istighfaru summa kariru antara kan kembali ikuti sama-sama. Ayah kawan. Manhadhihi. Manhadhihi. Hadhihi aminatu. Hadhihi aminatu. Waman tilka. Waman tilka. Tilka Fatimatu. Tilka Fatimatu. Hadhihi tabibatun. Hadhihi tabibatun. وَتِلْكَ مُمَرِّضَةٌ وَتِلْكَ مُمَرِّضَةٌ هَذِهِ مِنَ الْهِنْدِيِّ هَذِهِ مِنَ الْهِنْدِيِّ وَتِلْكَ مِنَ الْيَابَانِيِّ وَتِلْكَ مِنَ الْيَابَانِيِّ هَذِهِ مِنَ الْهِنْدِيِّ وَتِلْكَ مِنَ الْيَابَانِيِّ هَذِهِ الهندي هذه طويلة هذه طويلة وتلك قصيرة وتلك قصيرة هذه طويلة وتلك قصيرة من هذا من هذا هذا حامد ومن ذلك Wahai, siapa itu? Itu Ali. Itu Ali. Aku berikan ayam. Aku berikan ayam. Tidak, aku berikan telur. Tidak, aku berikan telur. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Itu هذه سيارة المدرس هذه سيارة المدرس وتلك سيارة المدير وتلك سيارة المدير ساعة عباس هذه ساعة عباس هذه لا هذه ساعة حامد لا هذه ساعة حامد ساعة حامدٍ ساعة حامدٍ تلك ساعة عباسٍ تلك ساعة عباسٍ تلك ساعة عباسٍ تلك ساعة عباسٍ, تلك ساعة عباس. طيب ذلك ديكٌ ذلك ديكٌ وتلك دجاجةٌ Wa tilka dajajatun Zalika dikun Wa tilka dajajatun Zalika dikun Wa tilka dajajatun Baik Ikhwan wa akhwati Allah A'azakumullah Di ad-dars As-sada' Di pelajaran ketujuh ini Indara kalimat Atau kalimat jadidah Ada beberapa Kata-kata uh, Baru dan di sini kau temui ada tah satu tambahan lagi kata tunjuk yaitu yaitu apa Ikhwan ya di sini tilka. tilka kita sudah mempelajari haga lalu hadhi lalu zalika sekarang tilka. tilka dan tilka seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tilka maknanya ma makna tilka Ikhwan ya maknanya itu Wa tilka ismun isyaratun lilba'id. Tilka ismun isyarat, kata tunjuk, lilba'id dipergunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Sama seperti zalika. Zalika dan tilka ismani isyaratani lilba'id. Kedua kata tunjuk ini dipergunakan untuk benda yang jauh akan tadi beda antara baera antara zalika dengan tilka mahwa al farq ya khwan apa, apa bedanya antara zalika dengan tilka di sini tilka untuk muannaf zalika untuk muzakkar mu mu bagus ahsantum zalika diperuntukkan untuk menunjuk sesuatu benda uh, atas, atau laki-laki afwan laki-laki atau sesuatu benda yang bersifat laki-laki muzakkar Ara pontika dipergunakan untuk menunjuk perempuan atau sesuatu atau benda yang bersifat perempuan muannas Muzakar atau muannaf. Baik. Ana urai wahid wahidan minkum an yaqra' summa yatarjim. Wahid yaqra' ba'da kalimatun ma yalihhi al-ikhwa hatta yatim jami' min furatana. Baik, ibda anta. فضل يا خير كريم من أول الدرس السابع داري بالجمهة فضل بي ترجمك سترايد الدرس السابع نعم لجران يوجد سمت من هذه سيابة اني هذه آمينة اني آمينة اني آمينة طيب هذه هذه اسم إشارة للقريب ألسى كذلك بلا اني هذه kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat maknanya ini. Tayib, istamerr Wa mali tilka tilka Fatimah. Tayib, terjem? Dan apa itu dan siapa itu? Dan siapa itu? Man artinya siapa. Tayib. Itu Fatimah. Tilka Fatimah fa itu Fatimah. Fa Tayib, ahsant. Istamerr. Hadhihi tabibah wa tilka mumarridatun. Tayib. Ini seorang dokter dan itu seorang perawat Seorang perawat Antara melihat di sini Dokter maupun perawatnya semuanya Mu'annaf, perempuan, Mu perempuan. <tuh> Hadini tabibatun Watilka mumarribatun Terlihat dari isimnya semua menggunakan tak marbutoh Tabibatun Kalau kita hentikan Tabibah Mumarribatun Kalau kita wakaf Mumarribah Tak marbutohnya berubah menjadi ha. Kemudian yang juga menunjukkan bahwa ini muannas adalah digunakannya kata tunjuk hazihi dengan tilka. Hazi dan tilka dipergunakan untuk menunjuk benda atau e, perempuan atau benda yang bersifat muannas, perempuan. Apa beda antara hazi dan tilka ya, اخي? untuk jarak dekat. Uh, dekat untuk tilka untuk untuk, untuk, untuk, jauh, untuk menunjuk benda yang jauh. Ahsan. Istamir ya. Hazihi min al wa tilka min al-yaban al tumahhil al-qira'ah ayo hindi, ah, ini dari India dan yang itu dari Jepang taib di sini tidak ada di, diketahui di, di siapa dia tapi kita kata, dapat ketahui bahwasanya yang ditunjuk itu perempuan atau laki-laki ikhwan -laki, ya perempuan perempuan ah, hmm. di, tidak terlihat namanya siapa juga tidak terlihat orangnya bagaimana tapi kita mengetahui yang ditunjuk adalah perempuan karena digunakannya kata tunjuk untuk perempuan di sini. Hadhi dengan tilka. Sistemir ya ki? Hadhi taulatun, watilka qasiratun. Ini tinggi dan itu pendek. Dan itu pendek. Lagi lagi di sini menggunakan ismani, isyaratani, lil Dua kata tunjuk untuk muannas untuk perempuan. أحسن تبارك وفكم. طيب استمر يا أخي. من يليه من يقرأ. فضل يا أخي أفريهم. تفضل. من هذا. سيبا إني. طيب. هذا. هذا. هذا حامد. هذا. أسأل لكي. هذا حامد. طيب. إني حامد. إني حامد طيب. ومن, ومن ذلك. dan siapa itu dalika aliyun dalika aliyun terjemahkan itu, itu ali itu ali di sini ee uh, isyara dengan dalika dapat diketahui untuk menunjuk laki-laki uh, atau benda yang bersifat laki-laki di sini Tapi apa beda antara hadza dengan dalika ya mal farku baina hadza wa dalika apa beda antara hadza dengan dalika ini untuk, untuk menunjuk benda yang dekat, benda yang dekat Dan ada pun zarika untuk yang jauh Tidak, istimewa Artilkah dajah jatun? La. Apakah itu ayam Dajah jatun? Ayam betina apa ayam jantan? Ayam betina? Ayam betina? Sahih kan? Dajah jatun, ayam betina, ayam jantan? Ayat berikutnya. Ayat itu nanti nak. Tapi, La tilka batotun. Tidak. Itu bebek. Itu bebek. Sant. Ma tilka. Nampak. Apa itu tilka baydotun? Itu telur. Itu telur. Tapi di sini Anton harus jeli dalam menggunakan haza lalu hadhi. Lalu uh, dharika dan tilka. Jika anda memahami makna-makna yang sudah kita baca di sini. Dan insya Allah anda tahu bagaimana cara penggunaannya. Istaneteng, akhi. Antaya buka, terfadol. Hadihi sayaratul mudiri. Sekali lagi, akhi. Hadihi sayaratul Mudiri. Ah, Sayyaratul Mudirisi. Hadhih Sayyaratul Mudirisi. Baik. Wat, watil. Terjemahkan kaya. dulu. Antum terjemahkan dulu. Ini mobilnya guru. Nam. Watilka Sayyaratul Mudiri dan itu mobilnya kepala sekolah. Dan mudir atau rektor atau direktur. Ah, sant. Apa beda antara hadhi dan tilka yaki? Makfa'likubena hadhihi watilka hadhihi untuk menunjuk benda yang dekat. Ya. Tilka untuk menunjuk benda yang jauh. Ah, santai. Stabil. Asa atau abbasin hadhihi. Apakah apakah jam. Anton terjemahkan dengan uh, makna tidak masalah tidak perlu harus uh, letter lex. Apakah jam Ab... Apakah, Apakah ini, ini jam Abbas? Nah, sant. La hadihi saatu Hamidin. Bukan, ini jamnya Hamid. Nah, sant. Tilka saatu. Ab... Tilka saatu Abbas. Sekali lagi nadanya, Aqi. Tilka saatu Abbasin. Tilka saatu Abbasin. Sa Baik, terjem? Itu jamnya Abbas. Ahsant. Jait. Snmr. Dalika dikun wa tilka dajajatun. Ahsant. Terjem. Itu itu ayam, ayam betina, jago? Ah, betina ayam jago, dikun. <laughs> ayam jantan. Ayam ah, jantan. Dan itu dajajatun, ah, ayam. Ayam betina. ayam betina. Ayam betina. Di sini kalimah dalika dan tilka antum terjemahkan itu. Kalau kita apa beda antara zalika dengan tilka ya اخي man farqu baina zalika wa tilka untuk mudaka, wa Tilka untuk muzakkar, tilka untuk muannas. Ah, santa. Zalika untuk menunjuk uh, muzakkar laki-laki atau sesuatu yang bersifat laki-laki. Tilka dipergunakan men, di, untuk menunjuk perempuan atau sesuatu yang bersifat perempuan. Ah, santa farku fikum. Baik, mafhum insyaallah. Baik, dan enggak masuk Trenarino, masuklah di trenarino. Hal ajarinah, al-trenarin hari ini kan? Lama, lama, lama, cut. Baik. Ikra waktu ibu. Ya, Ikra waktu ibu. Terjemah. Ikra waktu ibu? Baca dan tulislah. Baca dan tulislah. Nah, disini, di sini beberapa latihan diminta untuk ditulis. Danana sudah peringatkan sejak uh, pertemuan yang lalu Setiap tamarin yang diminta untuk ditulis Antum tulis Hal katabtum hadi tamarin ya kawan Antum menulis nanti? Nanti-nanti seperti ini Ba'adukum merubah ma yaktubun Wa ba'adukum la yaktubun Katabnya insyaAllah Katabnya Alhamdulillah Sebagian mungkin diantara kita ada yang menulis, ada sebagian yang... Nah tidak, tidak masalah. Nanti akan mengambil banyak manfaat tentu saja yang ya. yang menulis. Ya? Sedikit-sedikit. Baik, labas. Baik. Nah, ibadah antayahid. Ayuh. Fadal. Ikra' di ikra'atin sahih. Baik. Ikra' waktu. Naam. Halihi madrasatun. Watilka jami'atun. Baik, terjem. Ini... Adalah sekolah dan itu universitas Universitas atau so perguruan tinggi Istamir, Ahsan Dhalika himarun Watilika bakaratun Watilika Bakaratun Baik Tarjim awal Itu keledai Dan itu sapi, betina Ahsan Ahsan, ahistamir Adalika masjidun Apakah itu masjid? Nah La tilka madrasah tu, tidak, itu sekolah. Ahsan, empat? Hada jamarun buat tilka nak kathun, Ini onta jantan dan itu onta betina. Onta betina, nak kathun, tapi ahsan. Yakfi, yakfi, yakfi, yakfi kan? Tapi statement anda yang terakhir kali, man, fadal anda? Hadhih madrasahun, wa tilka qalibatun. Taib. Taib. Hah? Hadhih. Ada. Ya Taib. Marah tanak raya, ah, kira kira, salah. Kira kira, salah. <tuh> Sahih al kira. Hadhih madarisatun. Madarisatun. Wa tilka qalibatun. Taib. Marah tanak raya, kerim. Marah tanak raya wa tilga talibah. Muntaz, farq wahik. Masyaallah. Terjemahan? Terjem. Okay. Ini adalah guru wanita dan itu adalah murid wanita. Berapa okay. anda tahu itu wanita ya? Khan? <tuh>. Dari banyak apa? dari banyakin dari banyak dalil Pertama, <laughs> Tamar Buta. di sini. Pertama ta marbutah. Mudarrisah. Lima apa pendapat dia? Kemudian juga ism isyarah di sini gunakan untuk uh, uh, untuk ism isyarah perempuan. Ah, santum. استمر يا <coughs> ini adalah seekor anjing dan itu adalah seekor kucing ahsant هذا بيت هذا بيت المؤذن نعم وتلك حديقه التاجر وتلك حديقه وترجم ini adalah rumah muadzin dan itu adalah kebun pedagang kebun milik pedagang Hasan barakallahu fikum baik tetap latihan kedua sekarang latihan kedua setelah kita selesai dari latihan ثاني nفتح المجله المستمع طيب طيب التمرين الثاني لاختيان kedua min fadlikum ya ikhwan uh, ana minta uh, tolong kepada ya ikhwan uh, an al antazkur arraqm sebutkan nomornya dulu qabla an taqra ini karena هناك رقم fa aqra' ar ada kala angkanya antum baca angkanya raqam angkanya Tapi kita belum sempatnya belum belajar angkat angka-angka seperti ini bisa jadi mungkin banyak ikhwan yang belum mengetahui angka 1 sampai 10 ini kekurangan buku ini nanti insyaallah kita akan tutupi kekurangan dengan mudah-mudahan hari ini di akhir pelajaran insyaallah kita akan coba angka 1 sampai angka 10 Baik nama sih نتكلم يعني نتكلم فيه بعد إن شاء الله نقلل الإنسانية شيئا فشيئا. نعم طيب طيب فضل التمرين الثاني أشر إلى الكلمات الآتية باسم ال... بسم إشارة للبعيد أشر إلى الكلمات الآتية باسم إشارة للبعيد ذلك تلك بين قوسين ذلك وتلك أشر ما مرأ أشر؟ أشر في العمر من كتابة فرنتاة أشار من أشارة يشير مننجك أشر تنجك تنجك Ida al-karimah tunjuklah kata-kata berikut, Bismi, bi, mana bi? Dengan, dengan ismi, ismi isyarah, dengan kata tunjuk, lil-ba'id, yang, yang jauh. Nanti di sini diberikan pilihan, kalau bukan galika, maka tilka. tilka. Nah, dan... Anaaita misin insyaallah antum sudah paham bagaimana cara menggunakan zalika dengan tilka zalika untuk muannats muzakkar atau muannats ya ikhwan muzakkar tilka muannats untuk muannats baik eh ina aina wasana anifan dari mana tadi min ana enta baik entar oh nah fabal enta خلاص enta mungkin takra al kalimat Tمرin الثاني Tمرin الثاني Baik, latihan kedua Asam Asyir ilal kalimatil antyati Bi ismi isyaratililba'id Dhalika Tilka Naam Rekmul awal Tilka Umun Tilka Umun Laatakul awal Laatakul wahid Wahid Ithnan Lesa la awal Althani Althani Adikin Baikin insyaAllah Rekmul asli Asli واحد مر... من فضلك مرة أخرى واحد. واحد تلك ام تلك ام طيب لماذا نستعمل تلك يا اخوان ماذا ما بقدروا تلك دي sini دي انا امو ini ام ام مؤنث <تصفيق> ولذلك نستعمل <أنا> تلك <تصفيق> طيب إثنان تفضل يا أخي إثنان ثاني واحد ربما 3 أو أربعة اسئله <تصفيق> ذلك أقول ذلك أبو طيب لماذا نستعمل ذلك مغابة كتن مبنكا ذلك لسي يا إخوان لأن أبو مذكر ولذلك نستعمل كرانية كتن مبنكا ذلك طيب استمر يا أخي ثلاثة ذلك قلم ذلك قلم حسنت طيب يا أخي أربعة أنت فضلك الكريم. الكريب أربعة تلك ملعقة تلك ملعقة جيد ممن ملعقة صندوق صندوق ولماذا نستعمل تلك كرانية معنى صندوق لان الملعقه مؤنث Mengapa kita menggunakan كان دلقه دي هنا لان ملعقه مؤنث apa ma ma alamatu ta'nisi hadha al-ism ta tanda bahwa isim ini muannas adalah ta marbutah istamri fi al-krim salis la taqul sitta sitta taib khamsa laysa sitta Tilka aynun, tilka aynan. Jadi mengapa kita menggunakan tilka? Mengapa kita gunakan tilka di sini? Karena dia. dia ya, kawan? mengapa? Karena dia berpasangan. Karena dia benda. Ah, uh, aynun muannas. Mu mu mu karena muannas aynun. Karena, dia karena dia seperti yang kita sudah jelaskan pada babatul lalu be anggota badan yang memiliki pasangan maka dia muannas. Paham? Jadi boleh dari kita staamil tilka Walaupun kalimat ayinun tidak memiliki tanda mu'annas Tak merbutuh Tapi dia mu'annas seperti kata para nuhat Mu'annas takdiriyan Baik, setamil ya khid Setah? Nah Zalika hajarun Zalika hajarun Terjumlah dalam zalika hajarun Itu batu Itu batu Wa dimana kita mengatakan zalika ini? لأنه مذكر لانها جار مذكر كده gunakan ذلك di sini karena هاجرون مذكر احسنك بارك الله سبعه انت يا اخي الكريم تفضل يا اخي فرحين ذلك وميص اذكر الرقم سبع. رقم سبعه سبعه قل سبعه سبعه قل سبعه قل قل سبعه سبع. <تصفيق> انت bilang سبعه سبعه سبعه Sabah. Ahsan. Angka berapa sabah itu? Tiga puluh lapan. Tujuh ya, tujuh. Tidak belasan lapan. Enam. Ahsan. Zalikah komisun. Zalikah komisun. Ahsan. Limada nasta'ah melikahuna. Mengapa kita gunakan zalikah di sini? Komisun. Karena komisun muzakarah. Ahsan. Tengok. Samania. Kulo. Samania. Ahsan. Zalikah kiderun. Sahaja, eh? inda Abu Abdun para hah lais sahatan mutlaqan tidak bisa secara mutlak salah kedron itu menggunakan zalika sama beberapa uh, maajim beberapa muajim beberapa kamus bahasa Arab antum lihat ketika mereka memberikan definisi kedron lalu di belakangnya ada penjelasan qad yuzakkar wa qad yunnath Yuzakar wa yu'ansh ada kalimat kalimat seperti itu. Shay minhaz ada kalimat Yuzakar wa yu'ansh. Artinya, bisa juga dianggap sebagai yuzakar, bisa juga dianggap sebagai mana. Tapi kalau kita lihat muajjum muajjum yang lain di antaranya muajjum al-kudanga seperti di Arab, lalu e, Tajul urus lalu e, al bahru Muhyid dan dan sebagainya. Antum lihat di situ mereka mengatakan al-Qibro anda amatil Arab mu'ansh. Al-Qibro menurut amah kalimat amah itu sebagian besar bahkan beberapa ma'ajin menggunakan jamiah semua suku-suku e, Arab menggunakan al-Qaidur menggunakannya dalam bentuk muangnat sehingga kita di sini kita ambil pendapat yang itu dari sini dalil al-Qaidurun <sukur> Sahih al-Kata kata Nakul tilka Qaidurun stay standar tiga kita ambil dua nomor tadi ya, dua angka ya ah, nah, Sekali lagi, sekali lagi Al-akhir Tis'ah, kul, tis'ah Tis'ah Jahit Tis'ah Tis'ah Sembilan eh? Sembilan dulu, asyarah 10 <laughs> Urutannya sembilan dulu baru 10 <laughs> Sembilan Tis'ah Tilka nafidatun Tilka, nak, lima ternyata amir tilka mana ya khuan Kenapa kita gunakan tilka di sini? Muannafah, mu santai. Muntaz, muntaz, muntaza muntaz, muntaz, <laughs> muntaz. 10, spolu 10. Anta yakin? Tidak, salah. Anta yakin? 10. 10. Antem yakin? Spolu 10. 10. 10. Tilka baqarahun. Sekarang ini yakin? Tilka? Tilka baqarahun. Bqarahun. Jangan ada yang panjang. Ini kalimat Bokorotun. Sekali lagi. Tilka Bokorotun. Ahsan. Baik. Terima kasih. Oh, tilka Bokorotun. Itu sapi betina. Itu sapi betina. Jadi, bagaimana kita ambil tilka, yaki? Mengapa kita gunakan tilka di sini? Bokorotun menunjukkan mu'annas. Mu'annas. Ma'arbutuh. Baik. Rata marbutuh. Ahsan. Jawabkan begitu. Masya Allah. Baik. <laughs> ahad Ashar. Sebelas. Ahad Ashar. Hmm. Zalika maktabun. Zalika maktabun. Terjem. Itu buku. Ah? Buku. Kitab. Itu, itu kitab. Institute. Ah? Misa. Itu meja. Itu meja. Santan. Santan sudah mulai sedikit berapa ini? Kurang muroja seperti. Terahsan tak? Kalau kau fikir. Terus 12. Anta? Bukan satu. Bukan satu. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12 itu unta betina ah sant baik yakfi barakallahu fikum baik 13 13 13 ذلك مهندس ذلك مهندس طيب استناد انا ما معنى مهندس itu insinyur nah sant 14 nعم ذلك مؤذن طيب itu muadzin itu muazin ahsan tu muazin tu qaazin baik yeah. ya azan lima kala sari tu muazin baik qawl al-akhir ya, karim istam'al 17 limablas na'am tilka mumarridatu tilka mumarridatun ahsanat mumarrida manam mumarrida rawat rawat baik istam'al al-karim 16 na'am dhalika sarirun ahsanat itu kasur kasur ahsanat Sabaat asyara. Tilka hadikotun. Taib. Itu kebun. Itu kebun. Ahsan. Samaniyata asyara. Tilka tolibatun. Naam. Itu murid wanita. Ahsan. Istanir. Tisata asyara. Wajarul mudah syaratan. Tisata asyara. Naam. Semam belas. Zalika jamalun. Naam. Itu unta jantan. Ahsan. Ahsan. Esron, Esron dua puluh. Tilka bapoton itu bebek. Itu bebek ah. Sant. Baik, barakahlah fiqih. Baik, Allah naftha bagi para pendengar ingin berinteraksi langsung, anda boleh menghubungi di laman telefon 8236543. Baik, kita angkat panggilan yang pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ia, dengan siapa Umi di mana? Uh, umi Iqsan di Keranggan. Baik, selamat. Baik Umi Iqsan, ya? Iya. Uh, Tafadal al-Tamrin al-awal, ikhra' waqtub. Ikhra' waqtub. Ma'am. Uh, wahid. Ma'am. Hadihi madrasatun watilka jami'atun. Ah, sant. Di terjemahkan umum, Terjem, Ini sekolah dan itu universitas. Masya Allah. Mantaz. Istamir. Istamirin. Tamaasa Itsnan. Itsnan. Naam. Nah. Talika himarun wa tilka baqaratun. Uh, salasa... ah, terjemahkan ini... dulu, Umu. Uh, ini. Ini I ke Ini atau itu? itu? Dan itu uh, sapi betina. Hmm. Talasah. Nah. Awalika masjidun. Apakah itu masjid? La. Tilka madrasatun bukan itu sekolah nah, la asal kata asal artinya athi tidak La, nah, tidak itu tidak, tilka madrasatun Baik. itu sekolah ah sant barakallah istimerr 4 hadza jamilun wa tilka naqatun sekarang mau membacakan hadza Haza jamilun jamalun Haza jamalun wa tilka naqatun. Baik, Sant. Namana jamalun? Unta jantan. Ta naqatun? Naqatun unta betina. Naam. Eh uh, khamsa. Naam. Hadhihi mudarrisatun wa tilka talibatun. Baik, istamir. Ter-terjemah? Uh, eh ini guru wanita dan itu murid wanita. Baik. Hadi, apa perbedaan antara hadih dan tilka umum Ishan? Hadihi untuk yang dekat. Untuk dekat? Uh, tilka untuk kata tunjuk jauh. Untuk kata tunjuk sesuatu yang jauh. Sant, setengah. Uh, sita. Naam, sita. Haza kalbun wazalika kirtun. Kirtun. Kirtun. Taid, pergi. Ini anji dan itu kucing. Baik. Mal farqu Apa beda antara hadza dan zalika? Uh, ini dan uh, itu. dari segi yang lain? Uh, ini mu, dan zalika juga untuk muzakkar. Uh, ini untuk muannas. Eh, la. Haza untuk benda yang dekat. Iya. Yeah. Dalika untuk benda yang. Yang jauh. Taib. Istemir. Alakhir. Sabah. Sabah. Haza baitul. Haza bait. Haza baitul muazzine. Muah. Letakul muah. Haza baitul muazzine. Taib. Watilka habiqa tu tajiri. Taib. Tajim. Terjemih awalan? Ini rumah muazzin dan itu kebun. Kebun milik pedagang. Ah Santi, barakallahu fiq. Makasih saja. Wa yakin. Alhamdulillah. Wa rahmatullah. Sama. Terima kasih. Terima kembali bagi panggilan, bagi baik bagi Ikhwan dan akhwat kita buka kesempatan di 8236543. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Alkhusyam. Ia dengan siapa, Ibu di mana? Ibu Safia di Serdut. Serdut baik, selamat. Ibu Safia, ma'aki ki alkitab? Tidak. Baik. Iqra'i idan Al-Tamrin Al-Thani Iqra'i Al-Tamrin Al-Thani Nah Ashir ya Ashir Ashir Ashir Ashir Ashir Fadal La tansayina An-tadzkuri Rakm Jangan lupa untuk menyebutkan Nomor Wahid Ithnan Wa ili akhir Takip Istamiri Wahid Nah Wahid Iqra'i أمون. تلك أمون لماذا نستعمل تلك يدروزوفيا ين... ينا ين... ين أم مو عناس ينا أم مو عناس استمر ذلك أبو لا تنسى لا تنسين أن تذكر الرقم إثنان إثنين إثن... لا تقول إثنين إثنان اثنان أحسنت. ذلك أبو ذلك أبو نسنت استمري ثلاثه نعم Ha zalika qalam zalika qalamun n'am 4 tilka mil'aq tilka mil'aq tayyibarakallahu fikum cukup yakfi barakallahu fikum n'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya masih ada sisa nomor yang banyak bagi para pendengar di 8236543 kita angkat kembali telepon yang ketiga assalamualaikum halo assalamualaikum wa Ya, dengan siapa di mana dulu? Dengan Muslim di Durianjaya. Pak ah, Muslim di Durianjaya. Ah, sedikit dikecilkan, tak monitornya pak, atau jauh? Terima kasih. Pak Muslim? Ya. Yes. Sampai di mana tadi kita pak? Nomor berapa pak? Di nomor empat. Ibad Islamiri, iya kan? Islamir, Fazal. Alhamdulillah. Dapur. Lima. Lima. Tiga enam. Tiga enam. Hmm. Tapi ibu. Sita. الستة نمبر ربع ثامن تدري؟ سิตة سิตة، نمبر سبعة. ذلك نعم. ذلك حجر. ذلك, هجر. نعم. ذلك حجر، نعم. لماذا kita menggunakan ذلك di sini, ah muslim? لأن حجر المذكَّر. مذكَّر، أحسن ت. ضر كل. سبعة. تفضل. سبعة. ذلك قميص. جيد. سامانيا. نعم. ذلك قدرن. ذلك كيدرون نعم. تلك أسمع. تلك كيدرون. ذلكا كيدرون أحسنت. لماذا تلك؟ لماذا نستعمل آه. تلك هنا؟ كيدرون مؤنث. مؤنث. طيب. فضل. استمري. أفن استمر ثمانية تلك نافيدون. تلك ثمانية أو تسعة؟ تسعة. تسعة. مرة أخرى. سكّل أجي tilka nafidah. Tilka nafidah. Baik, barakallahu fikum. Syukran. Jazaghal khair. Ya. Jazaghal khair kepada akhi muslim ya di Denjay. Baik, kita datang kembali di 8236543. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Komar di Cijantung, Pak. Komar di Cijantung. Baik. Pak Komar. Ayo nama saya. di mana kita tadi, Tilka nafidah. Nomor 99 tis'atun alaan asyara tafadhal syara tilka baqaratun eh, sant limada tilka no. bukan zalika uh, karena ada ta mabutoh mm, baqaratun muannas muannana ada tanda ta marbutoh ya santa waqla istamir ahada asyara zalika maktabun n'am 12 12 n'am tilka maqtabun ذلك ما قطن. أحسن. استمر. ثلاثة عشر أو ثلاثة عشر. ذلك مهندس. ذلك. مهندس. محا أو مها. محلث. مهندس. مهندس مها. أحسن. ما معنى مهندس؟ إنسيور. إنسيور. أربعة عشر. الأخير. ذلك مؤذن. ذلك مؤذن. طيب تيبارق الله فيكم. شكرا جزاك شكرا. الله خيرا Ya, sudah keluar harga dari Bapak Komar alhamdulillah. Beberapa ikhwan sudah alhamdulillah. Beberapa? Kita lanjutkan kembali, sisa nomor yang ada, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, asalamualaikum. Ya, dikecilkan radio suara Dionnya, Pak ya. Tadi matikan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa gimana? Abu Fadhil di Indonesia. Iya, silakan, Pak. Abu Fadhil, ayo na wasalna. Sambutan tadi Erbata asar. Erbata asar. Sekarang khamsata asar. Khamsata asar. Naam, lima belas. Tilka. Tilka mumarrodatun. Mumarrodatun. Mumarrodatun. Ah, sant. Sita asar. Sita, Zalika sarirun. Zalika sarirun. لماذا nastaamil zalika? Walaysa tilka? Ah, liana sarirun muzakkar. Muzakkar, sant. Sant. Bismillah, sabat asar, sabat asar tilka hadi batun. Nama. Bismillah, uh. sembilan asar, sembilan asar, sembilan asar, sembilan Is, asar. Isma jiran, sembilan asar, sembilan Sekali lagi, tilka tilka tali til tilka tali batun ah sembilan belas zalika jamil kesehata ashar anda benda dulu kesehata ashar kesehata ashar zalika jamil ah zalika jamalun jamalun ah sant terakhir 20 ishrun. tilka bat tilka batutun tilka batutun Sekali lagi, Muntaz. Maman itu Lekabat Poton? Uh, itu Bebek. Ah, santa. Warakalwafikum. Syukuran. Jazakul akhir. Ya, assalamualaikum datang. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Asyikari awal anugumah. Saya bagi pada pendengar, jangan kemana-mana kita akan rehat sejenak dan tetap di 756 AM dalam pembelajaran Masa Arab. Kita akan kembali setelah ciri yang berikut ini. Tidak diragukan lagi, sepantasnya seorang Muslim mencintai bahasa Arab dengan berusaha mempelajari dan menguasainya. Allah subhanahu wa taala berfirman: <tuh> Ini adalah ayat-ayat Kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya Al-Habid Nekathir Al Rahimahullah Ta'ala mengatakan bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia Bersikian banyak bahasa yang ada. Sematlah kajian bimbingan bahasa Arab dari buku Duru Surulullah Al-Arabiyah, Terbitan Universitas Islam Madinah Saudi Arabia, jilid kedua secara langsung setiap Jumat malam pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama narasumber Ustaz Masul Mahmud L.C. Hafidullah Ta'ala.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 dan yang paling kaya dengan kosakata. Simak pula siaran ulangnya setiap Senin pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kabar gembira untuk anda kembali kami siarkan kajian pembahasan bimbingan bahasa Arab untuk jirid pertama dari kitab tersebut pada hari Ahad siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bersama Rasulullah Ustaz Harzah Abbas Al-Sihafirullah Ta'ala Jazakumullah Khairan atas perhatian anda Kembali di frekuensi 756 AM Dan kami mengucapkan selamat bergabung bagi para pendengar yang mungkin baru menyimak Kajian pada malam hari ini bimbingan bahasa Arab untuk pemula dan ada beberapa pertanyaan yang termasuk Pemimpasan singkat kita angkat terlebih dahulu Sebelum kita lanjutkan pembelajaran Dari kita kitab di Rasulullah berkaitan berkenaan dengan ini Al-Isyarah, Al-Ba'id dan Qarib Dari Umu Ahmad di Depok Apakah dalam meletakkan kata tunjuk Hazah dan Hazihi dan lain-lain Pada kalimat Tanya boleh diletakkan Di depan atau Di belakang kata sir? Dan pada asalnya tapi pada asalnya untuk Hadha hadihi darika tilka Diletakkan di depan Jadi tidak diletakkan di Belakang kecuali dalam Misalnya sebagai kita tadi beberapa contoh Dalam bentuk pertanyaan Adapun Selain itu Golibnya Dan satu hal yang Biasa dipakai adalah Hadha hadihi darika tilka Digunakan di depan Tidak di belakang Okay, kembali dari Abu Ikrimah di Cilangsi Jadi pesan singkat Pada halaman 40 As-sa'atu Abbasin Kenapa kasrotain As-sa'atu Abbasin Kalau anda masih ingat kalimat Al-Idafa Mudaf dan mudaf ilai Abbasin di sini Posisinya sebagai Mudafun ilai Dan mudafun ilai seperti yang kita jelaskan Selalu keadaannya majrur. Harakatnya pasti majrur. Dan di sini tanda harakat majrurnya itu adalah tanda kasrah. Dan bisa juga kasrah tain. Nah, Wallahualam. <tuh> taib. Ya, kembali dari pesan singkat. Dari beberapa pertanyaan yang sama. Saya so tolong diselingi untuk belajar angka. 1 sampai dengan 10 atau 1 sampai dengan 20. Serta. Taib, taib insyaAllah. Nanti kita angkat kembali sebelumnya As-sa'atu -sa Apakah yang ber bermakna jam tangan ataukah jam dinding? As-sa'atu uh, Umum Bisa dipergunakan untuk jam tangan Bisa juga dipergunakan untuk jam dinding Wallahu a'lam. Wallah. Ya kemudian ada satu masukan Alhamdulillah akan diadakan ujian Untuk pembelajaran bahasa Arab kita ini Kemudian bagaimana caranya Nanti insya Allah akan kita bicarakan satu. Nanti insya Allah kita akan bicarakan Baik Setelah, Baik Baik uh... Beberapa masukan tadi berkaitan dengan permintaan diadakannya pelajaran untuk uh, angka-angka InsyaAllah hari ini kita akan ajarkan Tapi sebelumnya ada beberapa uh, kalimat yang tersisa sepertinya yang perlu dibaca terlebih dahulu Kita selesaikan pelajaran ad-dars ini Baru setelah itu kita akan uh, jika ada waktu akan kita teruskan dengan angka-angka Baik Unzuru ilal kitab ya kawan Unzuru ilal kitab Kullukum, untuk melihat buku, baik yang cetakan baru atau al ah, cetakan nama Sofah Arba'un, halaman 40. Di bagian terakhir setelah latihan-latian ada eh, kalimat dalam kotak. adapun pun untuk cetakan baru untuk melihat halaman 41. Wahidun Wa Arba'un. Al-Karimatul Jadidah. Nama Al-Karimatul Jadidah, Ya khuan. Aa, al kalimat jam'u karimah jam'u karimah kata al kalimatu kata-kata al jaridah yang baru nama baru Saudara sekalian al mumarridatu al mumarridatu ini yani, fil haqiqah anna hadhihi kalima kalima, al kalimatah laysat kalimatah sebenarnya mungkin kalimat mari mumarridah ini bukan kalimat yang baru tapi masih masalah al hadiqatu al hadiqatu Ma mana al mumaribah awalan? Ma mana al mumaribah? Perawat. Al mumaribah? Perawat. Al hadiqa tu? Ma mana al hadiqa uh, Kebun. Kebun atau taman. Al babpatu? Hmm. Al babpatu? Ma mana al babpatu? Bebek. Bebek. Al muadzinu? Al muadzinu? Bebek. Ya. Tukang azan atau yang menyerukan azan. Al muadzinu ini isim fahel dari azzana yu'adhdinu al-adhan bukan al-azan yang menar al-adhan azannya itu dalam bahasa Arab al-adhan azzana yu'adhdinu muadzin al naqatu mana al naqatu unta <tinyat> betina ini di uh, mukjizat uh, nabi salih ما هو al على atau الناقه ان ناقه ان ناقه dalam Quran disebutkan an naqah unta betina al baydatu telur telur al baydatu telur Baik. hadhihi al kalimat al jadidah fi hadha al dars ini beberapa kalimat baru yang ada di pelajaran ini fa ma ba'da zalik kemudian asmaul isyar Anda melihat di paling bawah asmaul isharati lil qarib Asma'ul isyāratī lil qarīb. Antum lihat di bawahnya lagi contoh-contohnya? Contoh-contoh dari contoh-contoh daripada kata-kata tunjuk untuk yang dekat. Kata tunjuk untuk yang dekat. Dekat. Hadha Muhammadun. Hādhā Muhammadun. Kemudian hādhihi Aminatu Hādhihi Aminatu. Antum lihat, hada wahadhi ismani isyaratani li lil qoriib. Hada dan wahadhi ini isim isyarat dua kata tunjuk di, yang digunakan untuk menunjuk benda yang dekat al qoriib. Kemudian antum lihat sebelahnya, Asma'ul akan tapi albir antara hada dan wahadhi, kawan? ما الفرق بين هذا وهذه ما الفرق بينهما هذا untuk مذكر،, مذكر هذه untuk مؤنث, مؤنث. مؤنث. طيب أسماء الإشارة للبعيد عندما تسبب لهم أسماء الإشارة للبعيد سبلم للقريب، الآن للبعيد untuk yang جو انظروا يا أخوان ذالك حامد ذالك حامد تلك Zainabu, tilka, Zainabu. Antum yang, zalika, watilka. Ismani, <coughs> ismani, Isyaratani ini, li... lil bait. Kedua-duanya untuk uh, Menuju benda yang jauh. Akan tapi apa beda antara zalika, watilka? Mal farku Baina zalika, watilka yaqwan. Zalika untuk muzakar, tilka untuk muannas. Mu Jadi di sini ada dua kata tunjuk yang dipergunakan untuk muzakar, yaitu hada dengan Hadhi. Hadza dengan muzakkar. Hadza wa zalika, entbi ya akh. Ana ada ism isyara sini dua ism isyara yang digunakan untuk muzakkar. Hadza dengan zalika. Kemudian untuk muannas? Hadhi wa tilka. Dari segi kesamaan ini sama. Dari segi perbedaannya apa antara hadza dengan zalika, wa hadhi dengan tilka? Jaraknya. Yang satu untuk dekat, yang satu lagi untuk yang jauh, jauh. Wallahu alam bisawab uh... hmm. Wabihada nakhtim ad-dars Dengan begitu kita tutup ad-dars al-sabi Wa nadukul fi dars al-arqam Dars al-arqamu Al-arqamu al al jama' min raqmun Al-arqamu jama' dari raqmun Raqmun artinya angka Ar Al-arqam angka-angka tapi eh, yang masyur yang satu sampai sepuluh naya kan sudah masyur didengar oleh kaum muslimin baik yang sudah belajar bahasa Arab atau yang belum. Tapi tidak mengapa kita eh, betulkan selus bagaimana cara cara eh, apa namanya eh, cara mengucapannya. <tip> Tapi satu istimewa jadi satu wahidun wahid istimewa fakat, lalu korir antum nyerahkan saja. Wahidun. Ini angka satu. Wahidun. Untuk melihat waw-nya panjang. Wahidun. Waw, alif, ha, dal. Waw, alif, lalu ha dan dal disambung. Wahidun. Kemudian, ifnani. Ifnani. Masyur di kalangan kaum muslimin, ifnaini. Benar Isnaini dengan Isnani benar Angka dua Akan tapi pada asalnya Yang benar adalah Jika dia berdiri sendiri dan tidak ada hal yang mempengaruhinya Maka kita katakan Isnani Isnani Dua Kemudian Salasatun Salasatun Angka berapa Salasatun? Tiga Arba'atun Arba'atun, angka empat. Khamsatun, khamsatun, angka berapa khamsatun? Lima. Angka lima. Siapa nak orang si lagi? Wahidun, satu. Isnani, dua. Salasatun, tiga. Arba'atun, Arba'atun, empat. Khamsatun, Khamsatun, lima. Ayahwan, alang ini, semua kiri. Sekarang, eh, dengarkan kemudikuti sama saya Ayahwan. Wahidun, Wahidun, Wahidun, Wahidun. Isnani. Isnani. Isnani. Isnani Isnani Isnani Berapa angka Isnan? Dua. Angka dua Salasah Salasatun Salasatun Salasatun Salasatun Berapa angka Salasatun? Angka berapa itu? Arba'atun Arba'atun Arba'atun Arba'atun Arba Arba Angka berapa arba'ah? Empat. Empat Khamsatun khamsatun khamsatun khamsatun angka berapa teh ikhwan? Baik. Sekali lagi, wahidun wahidun itsnani itsnani thalathatun thalathatun arba'atun arba'atun khamsatun khamsatun khamsatun arba'atun arba'atun thalathatun thalathatun itsnani itsnani wahidun wahidun baik anta ya khi adzkur min wahid ila khamsa Wahidun. Wahidun. Wahidun. Nah. Salah isnani. Namp isnani. Salah salah satu. Namp. Arba satu. Namp. Khams satu. Ya Khams satu. Tapi Wahidun. Namp. Isnani. Salah satu. Arba Khamsatun Khamsatun Dan antembalik sekarang Khamsatun Arba'atun Salatatun Isnani Wahidun Baiklah Angka tiga Bagaimana bahasa Arabnya? Salatatun Dua Isnani Empat Arba'atun Satu Wahidun Lima Khamsatun Alhamdulillah Baik, pelan. sampai 10. Septatun. Sittatun. Ah, uh, istami faqat la tukrif. Antum melarkan saja tidak perlu diikuti. <tuh> Sittatun. 6. Septatun. Sin, ta lalu ta marbutah di belakangnya. Sittatun. Kalau kita waqaf, sitah. Sittatun, 6. Sab'atun, sab'atun, tujuh, sin, ba, ain, tak merbuta, tak merbuta, sab'atun, sin, ba, ain, tak merbuta, sab'atun, tujuh. Thamaniyatun, thamaniyatun, fa, entabai ya, kawan, fa, leysa, sa, fa. Sa, temannya tak Setelah tak Sa Samaniyatun Sa, sa Mim Lalu alif Lalu nun Ya Lalu tak marbut Samaniyatun Kemudian Tama'an eh, berapa tadi? Tama'an eh, itu berapa tadi? 8 Tis'atun Tis'atun 9 Tis'atun Ta-sin-ain, lalu ta-marbutuh. Ta-sin-ain, ta-marbutuh. Pis-atun, sembilan. Terakhir, asyaratun, asyaratun, asyaratun, sepuluh. Ain-sin-ra-ta-marbutuh. Ain, shin, shin, bukan sin. Sin tebal, shin, sya. Ain, shin, ra, lalu tak merbutah. Asharatun. Angka berapa ini asyaratun, Aifan? Sepuluh. Sepuluh. Sepuluh. Ya, Anak ulang. Enam, <coughs> siptatun. Siptatun, enam. Sabatun. Sabatun. Tujuh, sama niatun, sama niatun, delapan, tesatun, tesatun, sembilan, sembilan, asharatun, asharatun, sepuluh. Anak sabatun. Sana niatun, tiga setun, ajaratun. Lan istimewa tulis nak raya, kawan. Jemian, antum. Surah Perang seperti ini, kawan. Sitaun, Sitaun, Sitaun, Berapa angka Sita ini? Enam. Nah, nah. Sabatun, Sabatun, Sabatun, Sabatun. Saba Saba berapa, kawan? Tujuh. Sana Samaniyatun Samaniyatun Samaniyatun Angka berapa? Delapan Tisatun Tisatun Tisatun Tisatun Angka berapa? Sembilan Hati-hati tertukar dengan angka Enam Sittatun Ini Sembilan Tisatun Ini bagi pemula biasanya yang suka tertukar antara enam dan sembilan Sittatun dengan Tisatun Sekali lagi Tisatun Tisatun Angka berapa itu Juan? terakhir asharatun asharatun asharatun angka berapa itu asharah Sepuluh 10. Baik. Sekali lagi, kawan, kita percepat. Sittatun sittatun sab'atun sab'atun thamaniyatun thamaniyatun tis'atun tis'atun asharatun asharatun asharatun tis'atun ثمانية تون سبعة تون ستة تون هب أنت أذكر الرقم من ستة إلى عشرة ستة نعم سبعة نعم ثمانية تون تسعة تون عشرة تون أحسنت برق الله هب أنت يا أخي الكريم فضل ستة إلى عشرة ستة نعم سبعة تون ثمانية تسعة asyaratan. Baik, sekali lagi ya, Karim. Tفضل. Sittatun. Angka berapa itu sittatun? Naam. Naam. Sabatun. Hmm, angka berapa? 7. Samaniyatun. 8. Naam. Tisun. Hah? Tisatun. Naam. Tibiran. 9. Asyaratun. 10. Baik, ahsan. Barakallahu. Baik, kita mulai dari nomor 1. Kita mulai dari nomor 1 sampai 10. Jadi kita buka mungkin kesempatan untuk para pendengar bisa menguji Hafalannya. Taibehuan. Wahidun. Wahidun. Wahidun. Wahidun. Isnani. Isnani. Tlahsa tun. Arba'atun. Arba'atun. Khamsa tun. Khamsa tun. Sab'atun. Sab'atun. Samaniyatun. Samaniyatun. Tizatun. Tizatun. Acharatun. Acharatun. Acharatun. عشرة تسعة, تسعة تسعة ثمانية ثمانية, ثمانية سبعة, سبعة سبعة ستة ستة, ستة خمسة, خمسة خمسة أربعة أربعة, أربعة ثلاثة, ثلاثة ثلاثة إثنان إثنان واحد واحد, واحد. نريد إثنين يذكر رقم من واحد إلى عشرة من؟ فضل فضل فضل, فضل أنتم أولا أنتم أنت؟ من واحد إلى عشرة داريسات وسامس برو واحد اثنان اثنان اث اث ث اثنان اثنان نعم ثلاثة احسنت اربعة نعم خمسة خ خ خمسة خمسة ستة سبعة نعم ثمانية ث ف... ثمانية ثمانية نعم Tis'adun. Naam. Asharatun. Sekali lagi. Asharatun. Asharatun. Asharatun. Asharatun. Asharatun. Tidak yang panjang. Asharatun. Asharatun. Ahsan. Sibarakallah. Baik. Fadal. Entah? Wahid. Wahidun. Wahidun. Naam. Isnani. Naam. Selasatun. Arba'atun. Naam. Khumsatun. Sittatun. Naam sab'atun naam thamaniatun naam tis'un Hah? tis'atun taib ya akhi tis'un ana 90 tis'atun masih dekat masih masih angka satuan boleh <laughs> ya akhi 'asharatu hmm ah, berapa itu angka berapa 10 10 ahsan ta'bar qala ta'naftal majal li almustami' taib begini berapa nomor di 018236543 antum bisa yeah. menghubungi untuk Uh, menguji hafalannya, silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya, dengan siapa di mana? Dengan Yasmin Di mana? Di Tanggerang Tanggerang, okay. baik Seperti al Yasmin Min wahid ila asyara Wahidun Nah Isnani Salasatun Nah Arba'atun Khomsatun Sittatun Nah Saba'atun Semani'atun Is'atun Asyaratun Baik, sepertinya sudah lancar Sekarang dibalik Dibalik Dibali Dari sepuluh ke satu Asyaratun Naam Tisatun Salmaniyatun Naam sabatun Sifatun Khumsatun Naam Arba'atun Jayid uh, Salmaniyatun ar Tadi Arba'atun Salasatun Daib Isnani Wahidun Ahsan Ustaz, mau uh, ya. tanya Ustaz Ya uh, Halaman 39 itu yang bayi, bayi doton itu telur itu kenapa pakai tamar butoh Bukannya ada yang bayi dun biasa Ya bisa saja kita gunakan tanpa tamar butoh atau ta atau dengan tamar butoh tidak masalah Oh tidak oh, masalah Bayi dun atau oh, bayi doton maafi masyarakat nah, Terus Afwan Ustaz uh, Saya sempat ketinggalan yang di halaman 33 itu Ya Yang liman hadah. Kenapa harus pakai liman 33 uh, ini ceritakan uh, lama ya Ya Kenapa ki? Fon oktih? Di mana? Kenapa pakai liman? Lim, liman? Uh -huh. Ada lamnya di situ. Iya. Uh, kalau man saja siapa? Uh. Man hari siapa? Ini kalau pakai liman, milik siapa? Oh, milik siapa? Nah, lam di situ artinya lam uh, pemilikan. Milik siapa di sini? Oh, iya. Terima kasih. Aplikasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa bapak di mana? Dengan Muslim Keduraja. Oh yang tadi ya. Masyaallah. Alhamdulillah, Pak Muslim. Sudah, Pak Muslim. Tafadhal. Min wahid ila asyara. 1. Naam. 2. Naam. 3. 4. Naam. Sekali lagi Pak Muslim. Kha. 5. 6. 7. Sama niat, ambil diperjelas, Pak Muslim. Sama al-tun. Jadi, apa? Sama niatun. Nafm. Masharatun. Masharatun. Di balik, Pak Muslim. Masharatun. Tidak melihat buku, Pak Pak Muslimnya. Apa alat bukunya, Pak? Ya. Tidak alat buku nih kan ya? Ya. Yeah. Akaib. Steamer, teruskan. Masharatun. Nafm. Mm. Sembilan. It's al-tun. Sama niatun Naam Sabahatun Jahid Sutatun Naam Amsatun Naam Salafatun ah, Ada yang terlewat? E, Arba'atun Jahid Salafatun Samani e, hmm. Isnani Isnani Wahidun Wahidun Angka empat, Salam Serin Arba'atun Tujuh Sabahatun Tiga Salah satu sembilan. Kita atom enam. Ahsan Barak Syukuran. Jazakallah Khair. Jazakallah Khair kepada bapak Muslim dan silakan bagi pendengar yang lain kita berikan kesempatan masih di 8236543 dalam hitungannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa bapak, Abu ya, dimana, bapak di mana? Ya. Uh, Abu Lukman. Di mana Bapak Lukman? Di Citarap. Di Citarap kah? Apa kata Lukman? Adikur al-raqam min wahid ilah asyarah Wahidun Nah Ismani Jayid Salasatun Arba'atun Khumsatun Khamsatun Khumsatun Taib Siptatun Sabatun Nah Samaniatun Jayid Tisatun Nah Asyaratun Ahsan Taib, sekarang naklib Naklib Kita balik pak Asyaratun Nah Tismatun Jayid Samaniatun Naam Sabatun Sittatun Jayid humsatun, Kha, Khamsatun Khamsatun Khamsatun Taib uh, Arbaatun Jayid uh, Salah satun Naam Isnani Wahidun Ahsanta Alhamdulillah Taib angka enam Sittatun Angka dua Isnani ah, sant. Angka empat Hamba Arba'atun sepuluh Asarotun tujuh Ahsan Tabarakulahik. Masya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Bulukman dan kita berikan kesempatan kembali di 8236543 dengan siapa? Iko. Iko di mana? Di Cibinong. Cibinong. Iya dikecilkan sedikit atau dimatikan aja radio Ika ada bukunya? Ma'am Tafadal La, la, naftal kita Rekam menahidul 10, afwan Angka 1 sama 10, tafadal Waridun, Itnani, Salasatun, Karubatun, Homsatun, Masya Allah Ittatun, Sabatun, Amaniatun, Tifatun Asyaratun hmm, Sepertinya Iko bisa lebih dari itu Silakan, Kalau yang bisa lebih dari itu Lebih dari itu bisa? 11, 12? Nggak Oh, enggak Dibalik sekarang Iko Dari 10 ke 1 sekarang Dibalik Asyaratun 6 Sipatun Sekali lagi Maniatun Sekali lagi angka 9 berapa tadi? Sipatun Ahsan Sama Niatun Jid Atun Sipatun 6 kam um syaatun. Naam. Arba'atun. Naam. Khalaasatun. Tisnaani waahidun. Tayyib ahsanta. Barakallahu fikum. Syukran. Jazakumullahu khairan. Tayyib <tuh> jazak khair kepada Iko ya Dici dan kita terima satu penerempuan kembali untuk yang terakhir dalam kajian bimbingan kita bahasa Arab ini untuk hitungan silakan bagi pada pendengar di, 08, di Assalamualaikum. Halo. Hello. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Amar Pak. Di mana Wi? Di Tambun. Okey. Umu Amar silakan. Uzkuri rakamin wahidir ashara. Satu sampai sepuluh angkanya. Terpator. Iya. Wahidun. Uh, dengan panjang barik yang benar, Umu Amar. Wahidun. Wahidun. Asant. Isnani. Jaid sala satu. Naam. Arba'atun. Sekali lagi umum? Arba'atun. Ahsant. Khamsatun. Naam. Sittatun. Naam. Sab'atun. Naam. Thamaniyatun. Jayid. Tisatun. Ahsant. Asyaratun. Asyar, Mumtaz Baik, alangkah lebih di balik kalau bisa dengan kecepatan yang sama ketika kita mengucapkan 1 sampai 10. Asyaratun. Baik is atun. Sa'atun ya tun. Naam. Saba'atun. Sittatun. Naam. Khamsatun. Ahsan. Arba'atun. Naam. Thalathatun. Wahidun. Mumtaz. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Syukran. Terima kasih, Ustaz. Dan mungkin ada satu pertanyaan so, dari SMS kita ya. Tepat, eh, disebutkan angka puluhan saat so, mungkin kalau bisa puluhannya saja dari 20 sampai 100. Say. Puluhannya saja dari yeah. Kayak tadi asyara 10 sudah. 20. 'Isyrun. 'Isyrun 20. Sekali lagi 'Isyrunah. Kalau kita mau uh, baca harakatnya semuanya, 'Isyrunah. Tapi kita matikan saja. 'Isyrun. Ain, syin, ra, waw, nun. Kemudian 30? Salasun. Salasunah. Kita matikan. Salasun. lam. Alif. Sa' lagi. Salasun. Kemudian waw dan nun. Empat puluh. Arba'un. Kalau anda tahu satuannya. Ar ar salasa, arba'un, sampai tisah. Maka sedikit dirubah di bagian belakangnya. Sambil 5 tadi Arba'un ya? hmm. Arba'un Asalnya Arba'atun Tak marbutanya Antum hilangkan Lalu setelah Ain Antum tambah Waw dan Nun Arba'un Khamsun 50 Khamsun Asalnya Kalau satunya berapa tadi Khamsatun Khamsa Antum hilangkan Tak marbutanya Lalu setelah Sin Sin jadi huruf terakhir kan Iya yeah. Setelah sin tambah waw dan nun Khamsun Kemudian apa tadi? Uh, Sittun Sittatun Lalu antum hilangkan takmar butuhnya Sittun Kemudian sabun Sabun Kemudian Thamanun Kemudian tisun Tisun Terakhir Mi'ah, mi'ah, 100, 100 Tapi ini gak diminta tadi ya 100 dan 1000 sir. Masya Allah <laughs> Agak ketir Belum Tapi berapa sih 100 sampai 1000 <laughs> Allah Saya kira Alfun Ah tapi 1000 Alfun Ya Demikian Pertanyaannya dan Akhir dari kejadian kita untuk hitungan Dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali Ya insya Allah Jadi uh, yang tadi itu kita pelajari Tolong di hafal-hapal terus Dan nanti setelah itu nanti semua latihan-latihan yang ada angka-angkanya, maka tolong ikhwan dan akhwat, baik di studio maupun di rumah, eh, dibaca rakamnya. Baik, syukuran, wabarakatuh.